в'язнуло до думки, чіплялося за свідомість, моляло загнаною колючкою і знову повертало в минуле, примушувало озиратися на себе вчорашнього і ще давнішого, шукати пояснень і виправдань перед самим собою. Він міг одразу відкинути пропозицію про вступ до партії. Міг чи не міг? Якби відмовився, нічого йому не було б. І гулаги спокійно без нього обійшлись би, і на гріх молодості можна було б начхать, тим більше, що його в природі не існувало, хоч як намагався приклеїти до нього якусь підпільну організацію, його найперший у житті допитувач. От відмовився б одразу, і доля повела б його зовсім іншими шляхами, і катувався б він тепер намарне розтраченими літами. Однак це з погляду нинішнього». А тоді? Тоді найперше він подумав про матір. Кардіологи з обласної лікарні встановили їй такий діагноз – п'ять сторінок, списаних дрібним густим почерком, з яким люди практично не живуть. А мати жила, бо її тримала на світі сім'я – чоловік, дочка з онуком, син. І Андрій найбільше в світі боявся буде чимось навести тривогу на материне серце – Знав, вона не переживе навіть найменшого стресу. Справді, коли б він не прийняв пропозицію декана, йому нічого б не було, б. але й у нього нічого не було б, ні перспектив, ні кар'єри, не дали б закінчити аспірантуру і захистити дисертацію. Тоді якраз містом ширилася чутка про самогубство одного аспіранта філолога десь той бідулаха проколовся і його маринували на підступах до захисту майже десяток років, тримаючи в чорному тілі, і коли той усе збагнув, то викинувся з вікна останнього поверху. Чи міг він, Андрій, піднести тяжко хворій матері такий же сюрприз? Та ще коли проти нього, молодого, наївного, недосвідченого, змовилася ціла система, що обламала, мабуть же, далеко не одного його вони про матір достеменно знали і розрахували точно, що він Андрій Волощук не посміє переступити через синівське почуття, а отже стане слухняним виконавцем їхньої залізної волі. І вони ж не забарилися підтвердити своє на нього право, ще навіть не вщух оглушливий гуркіт на одній шостій частині земної суші від безславного падіння мурів Третього Риму. То була третя зустріч. Усе з тим же Віталієм Олександровичем, помітно постарілим, добряче лисим, із сивим пушком довкрух тім'я, але так само зібраним і діловим, без жодного сліду емоцій на обличчі і в тембрі знайомого, ані трохи не пощербленого часом голосу. Ви давали підписку про нерозголошення як жодних деталей ваших наукових досліджень, так і нашого з вами співробітництва». Дикція Андрієвого співрозмовника видавала в ньому загублений талант диктора або естрадного чецця. Волощук легким киванням голови прокоментував, що не почуте, бо тут не мав, що ні заперечувати, ні стверджувати. Все правильно і відповідає дійсності. Що далі? Звісно, якби ви захотіли щось перемінити, то могли б аргументувати, що те було зовсім в іншій державі за інших обставин а сьогодні реалії формально відмінні, і ми таку логіку готові зрозуміти. Віталій Олександрович зробив паузу, ждучи лебоні реагування з боку Волошчука, однак той, навчений досвідом подібного спілкування, вирішив спершу вислухати, а тоді вже казати щось від себе. Нейтрально дивився на давнього знайомого і якось аж відсторонено ждав. Літа, проте, не могли не полишити свого прикрого знаку навіть на такій законсервованій натурі, як Віталій Олександрович. Наразившись на незвирушність Волошчука, він раптом увіч занервував, невдоволено засовав руками постільниці, раз-другий блимнув зизом і з трудом спроміся здаватися врівноваженим. Проте в будь-якому разі мушу вас, Андрію Григоровичу, поінформувати – «Все залишається в силі. Нових підписок від вас не вимагається, досить вашого усного підтвердження попередніх домовленостей і взаємних зобов'язань. Чи, може, ви бажаєте зробити заяву?» «Ні», – похитав голову Андрій, розуміючи, як надовго може затягтися їхня розмова, коли б він справді не думав зробити заяву. «Вони так просто людей не відпускають». Нехай хоч і сто революцій перекотиться від краю до краю і переміниться сто влад. Мені приємно бачити у вас послідовну людину.